Я йду вулицею, і чим ближче до нашого заводу, тим повільнішими стають мої кроки. Намагаюся не думати про майбутню розмову з шефом. Чи не треба? Ні, мушу. Все має статися само собою. Намагаюся заспокоїтись, але з того нічого не виходить. Нехай, а раптом сьогодні станеться диво. Бувають же дива на нашому грішному світі. Зрідка, але бувають. Так, я думаю, відходячи вже до прохідної. Чому я сьогодні йшов пішки? Боявся, що інакше мій шлях буде коротким. Я вдаваюся потік людей, які щойно зійшли з маршруту автобусів автобусі і тролейбусі, киваю головою знайомим і благаю долю, аби не зустріти зараз нікого з нашого конструкторського бюро. Чомусь мені здається, що вони, і Люска, і Олена, і Вадик, навіть Комару, відразу відчули б, що кується у мене на душі. Недарма ми вже п'ять років працюємо разом. Якщо по правді мені добре з ними працювати, я швидко зійшовся із маленьким колективчиком нашого сектора і, зрештою, навіть тим же комаровим, характером в'їдливим і кусючим, як справжній комар. Утім, рововка промовка, а комар тут, як тут. Простягає своє могутнє лапище, посміхається привітно, він завжди посміхається привітно. Навіть коли вибовкує якусь капость. Привіт, старий, привіт. Намагаюся відповідати якомога безжурніше, але мій фокус не проходить. Чіпке комарове око б'є точно в ціль, витягає гачком ту інформацію, яка йому потрібна. Щось у тебе кисли вигляд сьогодні. Не виспався, чи що? А може, з дружиною посварився? Ох, ці дружини, які не розуміють нашого брата, гнилого інтелігента. Ми показуємо вахтерові перепустки, йдемо за територією до нашого корпусу, і я відчуваю, що мені навіть приємна балаканина мого попутника. Хай вибалакується, хай говорить, аби помовчати мені. Я сьогодні взагалі маю нехідь до слова. «Плюнь і розітри», – каже тим часом комар-комаров. «Якщо будеш все близько брати до серця, надовго не вистачить. І ще потрібна якась розрядка, у тебе є розрядка». Яка розрядка? Намагаюся збагнути. Ну, футбол, хокей, рибалка, марки, мисливство. Та дечим потроху цікавлюся. Отож воно і погано, що потроху. А треба, брате мій, бути фанатиком. І не всього зразу. Боже, Боруни, на все не вистачить. А чогось одного або двох. Двох навіть краще. Посварився з жінкою, на футболі душу відвів. Те ще насолила, на полюванні бах-бах. Подихав, походив, ну, хильнув там для розрядки. Вертаєшся, як огірочок. У дружини теж пазурці сховались. Крім того, розлука, хай і короткочасна, облагороджує сімейне життя. Не чув про таку теорію. Гаразд, якось детальніше розкажу. Ми вже прийшли. Рухаємось довгим коридором, де безліч дверей, а за ними працівники різних управлінських відділів. Підіймаємось східцями на другий поверх, «Де наше КБ?» «Чого ти летиш, як на пожежу?» «Дорікаю, бо Комаров надто пружно долає східці». «Коли піднімаєшся кудись?» «Дихай рівномірно», – радить він. «Це теж свого роду зарядка. Усе треба, братимі, робити з користю». Наш коридор тоне у півтемряві, і Комаров вмикає світло. Тепер і стіни, і він сам набуває цинюватого відтінку, наче в якомусь фантастичному фільмі, де герої теж рухались ось так от довгим коридором у примарному відблиску корабельних світильників. Комаров навіть трохи схожий на герої того фільму. Дуже широкоплечий, йде своєю ведмитячою ходою, певний у собі у усіляких вигаданих ним теоріях. А я? Чому я не певен у собі? Сусідні з нашим сектором двері відчинені. Коли проходимо мимо цих дверей, з застела жарає русява голівка бібліотекарки тоні. Хлопчики, гукає вона, нову літературу одержали. Заходьте, подивитесь. Зайдемо? питає комар. Заходимо. Довго й нудно передивляємось технічну літературу, яку розсортовує тоня. Комаров залицяється, вони жартують. І я хочу щось і собі, на лихо ніщо не лізе до голови. Зрештою схоплююсь, зиркаю на годинника, бо ми явно запізнювались. «Стрілки показують за п'ять дев'ято». «Відношу до гуха». «Ні, цокає». «Скільки на двоїх?» – питає Комарова. «За п'ять дев'ята», – каже він. «Зараз підемо. Зачекай, хвилько, старий. Я натрапив на цікаву книженцію». Отже, минуло всього десять хвилин, як ми зайшли до бібліотеки. Я пробігаю очима по стелажах, далі переводжу погляд на стіл, де стоять ящики з формулярами, зауважую маленьку чорну сумочку, з якої виглядає квадратне – Трохи надщерблене дзеркальце, стосик чистого паперу, довгу кулькову ручку біля нього, збоку ще один аркуш зі словами. Доброго дня, Владиславе Андрійовичу. Напевне, тоня почала писати комусь листа. На краю стола помічає напівстерту чорнильну пляму. На цьому стіл закінчується. Цікаво, скільки часу я затратив на цей огляд. Ого, майже цілих п'ять хвилин. Невже справді мені було так важко зосередитись? Ні, я помилився. То не велика стрілка, а всього лиш секунда була над цифрою 12. Ось вона вже обігла половину циферблата. біса, кажу я собі подумки, підводячись. Можна перехитрити самого себе, але час дзузьким. Від цього відкриття мені раптом не знати, чого легше і на душі. Хоч, певно, його робили до мене мільйони людей. Виходжу в коридор ще впевненішим, ніж був чверть години тому. Та певності цієї вистачає лише на шлях до наших дверей. Чотири рівномірних кроки. Я берусь за дверну ручку, а із сусідніх виходить весело весвистуючи комаров. Бачите, він знайшов цікаву книженцію. Цікаво, а самого себе він коли-небудь знаходив. Мені раптом схотілося запитати його про це що я й зробив уже за порогом нашої кімнати. «Знаходять те, що гублять», – повчально сказав Комаров. «А що не гублять, то не знаходять. Правду кажу, мала. Останнє вже стосується нашої секторської красуні – Люсі. Вона гарненька, але бездарна».